Книга Второзаконня, розділ шостий. Ось заповіді, установи і рішення, що їх Господь, Бог ваш, велить навчити вас, щоб ви виконували їх у землі, в яку ви маєте перейти щоб її зайняти. Щоб ти боявся Господа, Бога твого, та й пильнував усі установи і заповіді Його, що наказує тобі, ти сам і твій син, і син твого сина, по всі дні життя твого, щоб довголітнім тобі бути. Слухай же Ізраїлю і вважай, щоб ти виконував їх, щоб був щасливий, та щоб розмножились ви вельми, Як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх отців, на землі, Що тече медом та молоком. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа, Бога твого, всім серцем твоїм І всією душею твоєю, і всією силою твоєю, Оці слова, що їх я заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті і йдучи в дорогу, та лягаючи і устаючи. І прив'яжеш їх на знак собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима. І напишеш їх, на одвірках твого дому і на твоїх воротях. Як же приведе тебе Господь, Бог твій, у землю, що про неї клявся батькам твоїм, Авраамові, Ісаакові та Якову, що дасть тобі великі та гарні міста, що їх ти не будував, хати, сповнені всякого добра, якого ти не нагромадив, викопані та не тобою копанки, виноградники і оливкові гаї, яких ти не садив, та зможеш їсти з них досита, вважай тоді, щоб не забув про Господа, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Господа Бога твого будеш боятися, йому служитимеш і його ім'ям будеш клястися». Ви не смієте ходити за іншими богами, за богами народів, що довкруги вас. бо Господь, Бог твій, що посеред тебе, ревнивий Бог, щоб не запалав на тебе гнівом Господь, Бог твій, і не винищив тебе з лиця землі. Не спокушайте Господа, Бога вашого, як спокушали ви його коло маси». Дотримуйте староно заповідей Господа, Бога вашого, приписів та установ Його, що їх він заповідав тобі. Чини те, що праве, і те, що добре перед очима в Господа, щоб було тобі добре, та й щоб ти увійшов і зайняв гарну землю, що про неї клявся Господь батькам твоїм. Прогнавши з-перед тебе всіх твоїх ворогів, як Господь обіцяв тобі. Як же колись твій син спитає тебе: "Що то за приписи, установи і рішення, що Господь Бог наш заповідав вам?" Ти скажеш сину від твоєму: "Рабами були ми в фараона в Єгипті, та Господь вивів нас потужною рукою з Єгипту. І зробив Господь перед нашими очима в Єгипті знаки і чудеса великі, і злощасні для фараона, і для всього дому його. А нас вивів на те звідтіля, щоб привезти і дати нам землю, що про неї клявся він батькам нашим. І повелів нам Господь виконувати всі ці установи з пошани до Господа, Бога нашого». Нам на добре по всякий час, і щоб зберегти нас живими, як це робить і по сьогодні. І це буде наша праведність супроти Господа, Бога нашого, коли пильно виконаємо всі ці заповіді, як Він нам заповідав.